اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلزمهم كلمة التقوى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اِجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّ اللَّهَ جَلَّهُ جَلَالُهُ جنګ چې به گاوازې اسباب د جنگ بیان کړو هوا سره سره منع بیان کړو چې مناولې جنگ ولې ونشه په کار د مسلمانانم جنگ کړي وي خو نه د دواړو د پر اسباب چې جنگ چا جوړون د هغه د دا پرموجي یو سبب او چې مسلمانانو جنگ نکاو د هغه د پرموجي یو سبب اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه الاوي دیو جنا چې وګرزو کافرانو په غزړو نو خپلو کې الحميه ته یو په معنا د غیرت راځي او غیرت په دوه قسم یو زاید یو بې زاید تکبره ینه جنک لو غیرت کول یو زاید یو بې زاید نو الله بیان کړي یو ګرځو غیرت حکم غیرت همیت الجاهلیه هغه غیرت د جاهلیت و خپل ځلونګي نو جدی وځنا دی بیا ډیر کارونه وکړه چې کله مسله هغه خبرې چلی دی چلی دی واخره کې خبره صلح لره علا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ انہو رو گو تو چلی کلو کی آداغی دے طرف نصحیل ابن عمرو د جے کل را محامو شے اسلام علیہ السلامی اس بکار سمشی شخصیات پہ جندشی دے داغی دوے سڑے و نبی علیہ السلامی اس بکارو شے نو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تاو پر مل چی اولی کا بسم الله الرحمن الرحیم نغه وینا دا بن لیگه خبر دین طالب لیکل بدز کې چې بسمهک اللهم بسمهک اللهم نبی اسلام زداو لګه بسمهک اللهم علی سیب لیکل بیا نبی اسلام د سلام او د اوپر ملجولیکا هاذا ما صالح علی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او سهیل ابن عمرو داویږي چې دا هغه صلحنامه ده هغه ستام چې پدی باندې اتفاق راغله ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او د مشرکانو درته اپنا د سهیل ابن عمر چې لسکاله با جنگبندۍ او خلق بدی کې پرامانی او جنگ باندې کیږي ناوی نه نا دوسه جاهلیت ولا غیرته خبر ده اندل الګې دا الله کور نمنا کول بیا اشحر الحرم چې کمی محترمی میاشتی دی چې پده کې جا حیلیت کم دا نو جنگ جنگو او جا گڑی او دا بیت اللہ نسوک منا کول سر داغینا دا سر زوری نبیل اسلام داوینا کمونگ تا پتاو جتا رسول اللہ اے لو کننا نالمو انک رسول اللہ ما صددنا کانی البیت ولا قاطن لا کمونگ تو دا بیت اللہ نمنا کڑیم نوی تا سراب مونگ جنگم نو کڑی ندابنی لیگ او اصولم د دې سره کې اتفاقيات لیکل بګاری هغه بجګه مشهس الحوشي ناره لیکل بګاری ناره ویندا بن لیکي دبن لیکي چې رسول الله جان سره لیکي لیکن خپل نوم لیکو د پلار نوم لیکي عرب ځان زده پلر نوم لیکي د نکینم لیکي نبی السلام و طور پرم الله اني الرسول الله وین کذبتموني زه د الله رسولم کتا سو ما نه من نه ماده درو جن د الله رسول دا خبر هو ځان لدا لیکن نوی علیہ السلام و پرمائلہ حدیث اپتا دا سیولی کا چی علیہ محمد ابن عبداللہ الله سحیل ابن عمر دا سیولی کا چی دا اغسل حنامانا اس طام دے چی پدی باندے محمد ابن عبداللہ او سحیل ابن عمر پدی باندے اتفاق را غلد چی جنگ بندی کاله لسکالا حدد دلیل نا علیہ السلام تو یا رسول اللہ زخدان رو او دی پلینا آہ یوبل بل دې اوس سیر ابن حذیف او صاد ابن معاذ هغه هم د علی ابن ابلاسونی سره چې نبروانې د دیو زموږ مس کې به توره پیسې لګې ابردان تعالی نبروانې نبی رسول الله بس دا معجزه و نبی اسلام لیکل نو کړی او نبی اسلام بس دا غي ما غ سٹام را وغستو او په خپل لیکلو خلاص ما سوال عليه محمد ابن عبد الله او سہل ابن عمرو اوب نبی اسلام شروع چې وغټوي شو بیا او ډېر شخص شروع دیولګل څګه بیت الله د کم کس واپس کیږي زمون نه برا واپس کوي تاسو نه کم راځي او بنظر واپس کو کم خلک تا را داخلي کې کم مون سره داخلي نلیکه لگا یا سخلیک الاروش ندی خبرت الله جل جلاله او غي شرک کیجدا ندی د جاهلیت عیرت دی او ځانته بیت الله ولا خلک وای ورنا داسې کیسه مکرونه کول دا د جاهلیت خبرې و خلا جل جل رسول جن بجورسیو خو ځړونه چر په کنټرول کړی ډالله دې طرف نه دي چې جنگ اسباب پیدا کول او دې دکه دک غیرت لګیراوست بل طرف ته الله ځلونه نو مسلمانانو کې سکون نازل چې جنگ جوړ نشي یانه داسي سکینې نه مراد دلته کې هغه کې پیت دزله دي چې انسان په دغه میدان کې د جنگ نزان بچو خبره انده راګا صحابم د جنگبچو د صابو زلون مطمئن شو اشکالات هم ختم شو ځلکه الله یو سکون والہ کیفیت پیدا کړ خبره ده ته اوسبګتلې هغه مونږ ومکوبانې سومره لوی غم یو سړي باندې راشي ضرور پینځه کټوچې حلنکهغه تبته ګرته وای غار ده خبره ده ته لگا الله جل جلاله داغه ځلکه یو کیفیت پیدا کړل نو دلته هم د سګینه نه مراد الله جل جلاله د صابو زلب ګنه کیو داسې کیفیت پیدا چې بهر حل د نبی السلام ځل کی الله تعالی د یو کیفیت یو وصف راوستو ځلونه د الله کنټرول کی دي چې اغه سره بس جنگ جوړ نشو اسباب د جنگ اغه پیدا کول خو بل طرف ته الله ختمل نو جنگ جوړ نشو اگر چې اسباب او اغه لا ذکر کې چې جهللیت خبره راټینګ کړي خو وال بکارو فأنزل الله السکینه ته الله نازل کلاغه سکینه خپل اغه سکون خپل صحاب او پزلون او بالا علی رسوله خپل پیغمبر باندې او دا غرانگی او عل المؤمنین او پا مسلمانانو باندې دوالو باندې الله جل جلال جلاله زک صحابه او پزلون باندې الله جل جلال جلاله دا صبر او دا بدلن نا غستل او د انرمیو سکون نه وچوله نبی ابنجنګ جوړیدو ځکه نبی علیہ السلام باندې ډېر وی غرتو اورځه تا نه صحابه او لسون نسلو دا بسنګ روانيږي روانه یعنی زمنګ او د دې مسکه به توره پیسې لګې او راته انداله او نبی السلام وهنا والزمهم او لازم کړ الله جل جلال مسلمانانو پورې کلمت التقوه نو کلمت التقوه نه مراد خو مفسرین لیکلي دي د ترمذی روایت ته چې کلمت لا اله الا الله ده برفور روایت نه ودلت د لزوم نسمراد مضبوطه اکړه ابل الله جل جلاله د کلمه نسبت تقوا تر ټولو کو د تقوا کلمه او تقوا بچاو ته وای چې کله د انسان پزلكې د دې کلمې سره چې د تبلیغان لومبه نمبر ده خبر ځانته لگا صحیح اعتقاد کیناسته او کامل متقی شي شرک نم بچي ګنان نم بچي رسومات نم بچي جنگ او جدل نم بچي دا کلمه چې د سبب د تقوا خبر ځانته لگا ابا کمزوری اگر بانه سرهغه مزوم پینځه وخت نه کوي کمزوری ایمان باندې خبر دا انده لگا هرګل چې دې ذکر کوي تذکرای کوي د دعوت چلی د بار بار وې خبر دا انده لگا نو دا انسان خپل باندې د کلمه سبب د تقوا ده انسان کې د الله نه پرمانو نه د بچو طاقت پیدا کی نو الله وت ذکر کلمه د تقوا وې شي كلمه التقوى <سؤال> والزمهم <سؤال> لازماك لله تلا دي سرا كلمه التقوى كلمه التقوى او هل انك الله فرمى جو كانوا احق بها وذا صحابجو دي دير حقدارو دي كلمه الله وتكلمي حقدارو اور انا ده كلمه پیغمبر سره په داسې مکتبه نکلک ولال الله په پیغمبر غیرت کول په کلمې د توحید غیرت کول د مشرکان مخ ته ودریدل الله پرمحي د کلمې حقدار حل او د دې اهل حلق دي حقدار د دې چې د دې پزړونو کې د کلمه هغه مزبوطه کړي او د دې اهلو د مالکانو د دې خلکو وکانه الله بكل شیء علیم او دې الله جل بکل شین په هر یو شی باندې عالیما علم والا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام التبسیل واقعه تهدیبی دبین شاء الله چې ته یمې پرځ باندې بیا وایو خدل ته کې الله جل جلاله یو مقام یو پارت یو مقام یو حصہ یو برخه الله کوي اصل که نبی علی سلام خوب تا صحابه لدل سنگسوار لسم آؤ نبی علی سلام خوبولیده چه قلط incentive صرف اللا جلال جلال دا خوب مضمون راگسته شیره بس صحابه نبی علی سلام دا داخل شو او امن سره داخل شو او سرونا خري او سرونا وڑای یعنی هجو امریل والا او قلط است که سرونا خري او سرونا سکه وڑای یعنی عملی تام کد عمرې یا ده حج نبی له سلام دسی لیدلو صاحبم شو کو دا غیر وکلي وخت تر شو جلال شو نو صاحبم دل په دغه نیت باندې او دی خوب کی اصل کی الله جل جلال جلاله نبی له سلام تا مدت نو خوله چې دا وکله کی خوب ویل بعد ټایم کې صليخ خوبینه ډېر رښتو لالش خبر نه دل کنه دا یووسف علیه السلام خوب سوره مفسرین سو ویه تیا کلمس کې ډېر شوې څو کیسره بعض ټیم کې دی خوب مسداق او دا غیټ تعویل هغه ډېر زمانہ باندې راځي خبر ذہن ته لګن نو دي کې هه ټیم نو ذکر نبی اسلام اولی ذحابه او تذکر اوغلا چې منه شنه ده صحابه او غم پیدا شو چې اردا څنګه چل نبی اسلام خوب لیدلو او موږ تعویل چې تاسو باندې داخلي او دا موږ منه کړشو بلکې پاګه میدان باندې هاي قربان هم نه زبکول نبی اسلام پریشان شو نبی اسلام وچ تا سو قربان زبک بس واپسی بگو او مشرکان شرط لغو چیندہ کال کی براز ہے عادل تک بعد دریزے کول اس لہی بنرળે دریزے پتی روی ابیہ بوゼ نبی اسلام پریشان ش ہتو مسلما رضی اللہ تعالی عنہ سرا نبی اسلام اگین تبسہ تے رسول تخبل اخرا صحابہ پخبل و ان قبول سر نہ خرے نبی اسلام پخبل و ان قبول سر نہ خرو بس تول صحابہ بیا سر نہ خرین خبر جان خیر زن انجی بهترينه مشوره نبی اسلام لور ټول صحابه اغه د نبی اسلام په تادبه نه په یو مشورې سره سکله راوستي درې وځي کور زن نو خياري داغه د وځي نه ټول کور والو ته پیدا کیږي چې کمکلی نو ټول لګي د وځي سي ګړو وړي نو دا یو زنانه و بل ترته سوار لسه صحابه یو مشوره نبی اسلام لور وکړه او هغه سوار لسه صحابه هغه دغه په مشورې باندې پاګه طریقہ باندې را لکم چنه بي اسلام مختلفه نو بہرحال صحابو دي بارہ کیوں اللہ جل جلالہ دا آیات نازل کچنه د پیغمبر خوب الله غت رشتیا کړل دي تاسو بیت اللہ تز اینده قلبی لړل کړه تاسو بیت اللہ تز یا ربنی اوین شاء الله سرونبم روایت سرونبم کلوه اور نه تعال کړه دا بکیږي الله دا گی بیان کړي لقد صدق الله رسوله الرؤيا تحقیق سر اللہ جللہ جلالہ رشتین کو پیغمبر تا الرؤیہ اغخوب دا پیغمبر بالحق کی پرشتیاسنا خبر دینا تلاکہ نا دا حدیبین رستو آئندک العمرت القضا نا لتدخلن المسجد الحرام تاسو بخام خداہی لگے مسجد حرام ته. بايټیم کې خوب کې واقعي له خوب کې واقعي ولې دا او بیا آئنده کل داخل شو تاسو به داخلي کې ان الله کچره الله والي ان الله دا الفاظ هم تر اغه ځای کې ویل کیږي چې انسان ته شګي کله غړیو بشي او کله نو غړی نو بنشي دلته الله خپل ان شاء الله به یو ای صحیح عالم موارد به دي شکال شکل کو چیرې دا د الله کلام کوي نه دلته به دوې شکالات نور هم ځکر چون کې دی سره دی نود ک به انشاءالله نو ځکه الله ته معلومه رجزی بهده کاځ کو ن ان د پاره د شک را نو الله خو په کې شک نه شته خو پته دا ده چې ناله منظال کو صی ووي چې دا کلام نهبی سلام د ځانه جو وکړی وورنا الله انشاءالله و الله ته ټولو عامرو حق معلوم د ان د پاه د شک را ځي اللهله ته پته و چېزی به او که نه ته ضرور ته چې انشاءالله و او پته او لګېده یدا د الله کلام نه اور دا ته جاهل انسان ان شاء الله ان پمانه د عزام راځي دلته کې دا ان پمانه د عزاد صحیح شو په هغه وخت کې چې الله غوړي نو تاسو بځای چونکه مخ کې کې وخت ذکر نو نو دا دی و چې الله جل جلاله دلته تذکر او کړه چې په کوم وخت کې الله غوړي بلال چې هغه انده کاله ان په دې معنا نه یا د پرد تعلیم د عبادت او حبر دانتا دا یاد کم کار که چه انسان نا انشاءالله پاتیشه دس خوری دادان لادت جوڑ که حبر دانتا لکن دا مون دا دیر کارون نمگری زکر پاتی که چه انشاءالله مون نو دا عادت جوڑو الپکاری سلیمان علیه صلاة و سلام واقعه تیرشیوه دا اغوی زمان دم را بی بیانی دیمی لو بشم او دم را مجایدین پا پیداشی دا اللہ لارکی بس یو جوسا نیمگڑی وونتا پیدا شیو. خبر دان دال کنا. نبی علیہ السلام وواکیم تیرشوی ده. مبارحل د دپار ده تالیم ده عبادو ده. ده بندگانو ده تالیم ده پارو. انشاءاللہ دپار ده تبرکم ویلگی. یا دپار دست ده. نبرکت ده. او یا داد ده. چې لته دخللل المسجد الحرام ان شاء الله دا نبي لي صلوات و سلام دو خوب حکایت کوي الله تعالی دا بل خبر چرانه کلکه دا غل پاز ویل کی خبر درته لکنه نو یا باز واځ د ملائکی غو کول چې کوم نبي لي سلام د خبر رسولی ده یا دا چې کوم د نبي لي سلام کول الله را نکل کوي چې الله خوب رختیا کو چې کوم خوب کې پیغمبر وی ویو چې تا صبح ان الله دته لاته داخلي کې او کسر بم کول او حلق بم کول خبر ده اندل نو برحال د یو نسیت یاد ساته ډیر خلک اغه له موبایل ګوري پکې نویو موليان ګوري خو په مخه کې شي بزای ګوتې پراکالي خبر ده اندلګه دا زین خرابول ډیر اسان دي او زین جوړول ډیر ګران کار دی خبر ده اندل د دی. دې لاندې ما کتلو ر وره به په ال کوي ماشله ډېرکول خبره او خبر انالله الان کې خبره د سوره نو خبره نه خبره او مونږ خو د مطلب د و تهمونږ ته تکرا ووي د مونږ ک کړي د وګورو ته کلام نه ډیرر خلک ددي شو بیا نهغا متته سره شويناله ایمان ته دی چې کوم سړی اوري سکه علیم نه معلومات په کار یز د بیا نورم ناوررم ان الله اوپر ملت ادخلن المسجد الحرام تاسو به داخلي کې مسجد حرام ته ان شاء الله کچري الله جل جلاله هغه اوغواړي آیا په هغه وخت کې چې الله واړي امنینه په داسه حال کې چې امن کې باید پورا امن سره داخل شو آینده کله هیڅ zarar ورنه دا نبی اسلام په هغه موقع باندې لشن الذي بالله رب شل ذو پوری او بیا مدینه ترغه خبر ده دا او دغېنه مخکه مخکې بیا د يهودو فتکړو او خمالون رالو او خاص ثاني او سہولت سر لګو خبر دې ان تر لگا امینین امن سره محلکینا بداس حل کې چې سر بخروین کی حل ابذل خبر دې نه د اسلام دی په بار بار دعا کړ یالا محلکین وبنسو کې رحم وکي اخره کې بیا مکسرین نکړي الادر دعاګا نکړي په نسبت دا غيمن و حلق پکاري بعضي خلک لړشیل دنو او عربو کې یو عدد سلورمایسه سر کمسه کم پټاولي کېږي هغه سره کینشي کینو کمسه کم, کم, کم دمر کینچي دا سل او سلورمایسه سر نګینجي ال دا بهږي وسیو یو عرب کړي قصردار صحیح نه دی خبر دا انداله کنه ټول ویختونه هغه ویختاغه سل پکاري عامولي وندګه زیکټ کول لا صحیح نه دی یو روکن نه انسان هغه پادش او حلق پکاري محلکین رؤسکم تاسو او خذو د پاره کسر دا سړو سره خاص دی د خوځولو لپاره سر کټ کول نشته خبر درته لګاایي بابا دورا بیا دورا دی بیختونه سګي اغه کټولول و بیره جمع کی منګز به کی او بیا وزن سره د تنه کی چودي به څنګه ومقصرین او تاسو به کمون کیو بیختولره خبر درته کم سے کم د سلورو ميسر اغه انسان اغه کټ لاتخافون او تاسو باندې رګیدای چانه فعالم ما, تعلمو اللہ جل جلال ہوتا معلوم ما لم تعلم الله جل جلاله ته معلومه وا ما هغه خبر لم تعلم چې تاسو ته د علم نه صحابه پریشان او پر دسو شو اسلام السلام خوب لیدلو الله ته اوپر ملي کې ډیر لوې پیدا واستاو دی ګلوګه ثواب کم سه کم حاصل شه نبی السلام معجزات مختره ته خورا کو و ها پس اکی نبیه وی را غونده که معمولی معمولی پات و سوار لسه وکسانتی معلم شل و بیاغی لوکیم دکل بیاغی و بیاغی که پاتم شل خبر دانداله مخکی مهم دتی اوموجیزه بلم ویلیوه اکم زاکی نبیه الاسلام اوخه کین است نو بناوی او صحابی نبیه الاسلام غش ورک وی داوالا حل تا او کویی که او عوض داگی نو برا شروع شل خبر دانداله داپکی پا پیدا شل د محصور کې دو احکام معلوم شیو سره بیت الله تذیول لار کې محصور شینې سبګی اصولها دایي اصول معلوم شو صلح او شوا مسلمانان پرمن شو اینده کال د فتح خبر مکا الله جل جلال او مسلمانانو ته لږه د مدینه ابله دشمن د مکیو بھلا پېدی وی الله وی جتاسته نه معلومه عالم الله ته دا الله علم او الله ته معلومه وي ما اغا پایده لم تالا موچی تاسو پاغیبا نیپویا نو ہے فجعلا اگر زلالت اللہ من دونی ذالکا دی مکینا د داخلی دونا علاوه یو فتحن قریب فتح نیز دی بلا چې اغا دتلونا مخی مخی خیبر فتح کو نو مالون را لو سولت را لو اسانی را پر امن شو خبر آسان شو داغینا مخی مخی الله یو بلا فتح رکا <واللزی> سله رسول بل دا اللهله اغ ذاات دی چې للی ر خپل په غمبر. اوور الله دا کا به ترسول که نه الله به ترسول هو س و الله لیکلی کو منو کهمان الله نهبل اسلام د تسللی ورکله د نهبلیل اسلام حکانیتې بیایان کو بل او دا پهدایت سره چېقرآ دی دينین الحکې او پهې حق سره لیود هره هو حال دیې کلی چې الله جلله جلال و غالب کې دادينین په ټولو دینو نوبانې و کفا الله او کافی دی الله تعالی په گواهه محمد رسول الله ورپسې سباب راشي ان شاء الله الله محمد صلی الله علیه و سلم کای نه من مالا بيد الله سره رسول الله زه ته تفصیل به سبا حدیث ذکرې مخکې یاد کې یاد ساته چله په پر مې لغالی بي کې پټول دي نه غنه خبر ده ته الله را لګل دي نو درسو پوری چې مسلمانان په خپل اصول باندې په اعتبار د دلیل او غالب غالب دی اعتبار د دلیل او د حجت باندې او د حقانیت باندې دین اسلام خوده په نور باندې غالب نور مغلوب او پات شوب په پا اعتبار د تنفس راځي ناپیس یو دنیا کی خورشی نو ترسو پورې چې صحابه نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی او دور کې دلته ارمنیا فتح شو افغانستان سره پله آذربایجان سره پګاور د ترکی روس دا روس دا تر او د ازربایجان مسکی ارمینیا الله تعالی په دنیا کې روس روس د دنیا اخیری کیناره ده تر څو پوري مسلمانان خلافت عثمانیه او تر روسه پوري رسید دنیا تر اخیری کیناره پورې الله دا دین څو رسوله خبره انداله کنه او چې کله مسلمانانو کې کمینو داګیدا وځنا ورنا الله تعالی د دین بارکه ویلی دي چې الله دارا لګل دي پیغمبر دا والله پټول دین باني سګي غالبي د دې غلبه غلبې کم ځکینی نو دا د مسلمانانو د نقصان د وجره او هغه شرایط چې کم الله تعالی وعده کړی دا وعدل تر 312 کې له استخلفه انهم په ارض ولا چې کله هغه شرایط وی نبی مسلمان مسلمانان ته غلبور کړي چې کله دا شرایط نی ابي مسلمان مغلوبه کیږي ا جاالللهنا پااو کې چې ګذا ګسانو کپو چې کوفرې کړړې د ف قلو بیم پزلونو خپلو کې الحیتته تره اووی یو غیرت حیت جاهلییا اغوي او ت او غیرت د جاهیتو فزل الله الله تعالنا سکینه تا هوا غا سکینه خپلا غا سبر خپل على رسولی په پیغمبر خپل باندې وعل المومنین او پا با مسلمانانو بانده وعل زمه همه لازم اقلا مضبوط اقلا دی سرا کلمتت تاکوا کلمت پریزگاره چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ وکانو دی حق کبی ها تیر حق دار دا دی کلمه و او احل دا دی کلمه وکان الله او د الله تعاللا ب كل ش علییمار یو شبان ن پوه ل قد سر دقل اللهوررسله او الرؤه تا کې سررانله تعلار رشتې کو خپل پېغمبرته او رویا خوب لره بالحقې په لَتَدْخُلُ النَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ خَامَ خَاتَا سُبَ دَاخِلِهِ گِيَ حرام حَرَامَ تَا انشاءاللہ و کچر و غاڑی اللہ تعالی آمینینا پدا سعال کی چامن کی بای محلکینا حلکون کی بای روسکون دسرون و قلو و مقصرین وڑون کی بای ویختولران لا تخافون تاسبنا يريجانا فعلم ما لم تعلموا صلاتا معلومه وما خبر لم تعلموا ج تاسبغي پوينهو فجعل پس قرذو لله تعالى من دون ذلك الا ود داخل دود د مكن فتحا قريبا او فتح نس دي بلا چا فتح د اولهله تعالله ز دی اوه رَسُولَهُ او چې لګلی د پهبرخپلبل او دا پهقرآ سره هدایت سره وین الح کې او پهدينین رشتنی سره لی ارهالله دیې کلې دی دپاره چې غاب کېدي ل را په دینو نوټولو باندې وکه فاب الله یو کاپ اللهم اهدنا واهد من وجدنا الله في <تصفيق> الدنيا